31. fejezet Szakkara hatalmas nekropoliszak kába tespedésbe süppett a májusi hőségtől. A sírások lassabban dolgoztak, olykor-olykor abba is hagyták a munkát. A K, a halhatatlan energia gondozásával megbízott papok egyre lassabb léptekkel haladtak útjukon. Csak a mumifikáló, dzsui nem pihenhetett. Három holttestet hoztak neki, amelyeket a lehető leghamarabb fel kellett készítenie a túlvilági útra. Sápattan és borotválatlanul egykedően zsigerelte ki a hullákat, és balzsamozta be őket többé vagy kevésbé alaposan, ha szerint, hogy mennyi fizetséget kapott értük. Szabad óráiban virágot vitt néhány szentébe, amelynek a tulajdonosai kisebb adományokat adtak neki. Ez nem elhanyagolható fizetéspótlékot jelentett a számára. Zsui meghajolt a vezír és felesége előtt, akikkel a bránír sírjához vezető úton találkozott. Az idő nem enyhítette a fájdalmat, nem gyógyította be a sebet. Pászer és Noferet árvának érezte magát bránér nélkül. Senki sem helyettesíthette meggyilkolt mesterüket. Bránírban kiteljesedett az a bölcsesség Egyiptom sugárzó bölcsessége, melyet Beltrán és a bűntársai el akartak pusztítani. Bránir emléke előtt tisztelegve Pászer és Noferet az alapító ősökkel került kapcsolatba, akik a békés igazságot és a derűs igazság szeretetet vallották, és ezekre építették a víz és a napországát. Bránir nem semmisült meg. Láthatatlan jelenléte vezette őket, szelleme megmutatta az utat, amelyet még nem láttak tisztán, de amelyet majd végigjárhatnak, hogyha segíti őket a szívek közössége, amely nem ismeri a világokat elválasztó határt. A vezír titokban találkozott a fáraóval Táh templomában. A nagy Ramszes hivatalosan pi Ramszes szép és kellemes éghajlatú városában lakott a delta szívében. Az ellenségeink biztosan reményvesztetnek és legyőzöttnek hisznek engem. Kevesebb, mint három hónapunk maradt felség. Előbbre jutottál? Nem eléggé. Kis győzelmeket arattam, de ezek nem ingatják meg Beltránt. A cinkosai? Sokan vannak. Néhányukat sikerült kiugrasztanom a bokorból. Nekem is. Pirám megtisztítottam a fegyveres testületeket, amelyek az ázsiai határokat őrzik. Néhány főtiszt különféle szervezeteken keresztül tiltott juttatásokat kapott a kettős fehérháztól. Beltrán csavaros észjárású ember. Hogy rájöjjünk, merről támad, meg kell fejtenünk fondorlatos ármányait. Folytassuk a küzdelmet, nehezítsük meg a dolgát. Hát... Nap mint nap újabb rákfenére bukkanok. És az Istenek testamentuma? Semmi nyoma. Bránér gyilkosa? Szintén semmi biztosat nem tudni róla. Egy nagy csapást kell mérni Beltránra, hogy megtudjuk, meddig terjed a hatalma. Kevés az időnk. Végezzünk teljes összeírást az jó hosszú időt igénybe vesz. Kért hozzá Badzsai segítségét, és mozgósízd az egész hivatalnoki kart. A tartományi kormányzók is szentejék magukat ennek a feladatnak. Két héten belül kérem az első eredményeket. Ismerni akarom az ország valódi állapotát, és tudni akarom, hogy milyen kiterjedt ez az összeesküvés. A hajlott hátú volt vezír, fáradtan borogatta püffett lábát. Mégis kedvesen fogadta Pászert. A felesége egyáltalán nem ürült a látogatónak. Nem tudta elviselni, hogy a férjét zavarják, hogy nem engedik neki nyugodtan élvezni a visszavonultságot. Pászer észrevette, hogy a kis belvárosi ház egyre rosszabb állapotban van. Néhány helyen lepatokzott a falról a gipsz. Nem említette meg a dolgot, nehogy zavarba hozza vele az elődjét, de elhatározta, hogy megbíz egy csapatot az utcaházainak a felújításával és kifestésével. Így nem lesz feltűnő, ha Badzsely háza is sorra kerül. A költségeket a saját pénzéből fogja -e fedezni. Összeírás, csodálkozott Bágyzaj. Hm, Nehéz feladat. A legutóbbi öt évvel ezelőtt volt, hasznos lehet felfrissíteni az adatokat. Ebben igaza van. Szeretném minél hamarabb elvégezni a munkát. De a király hírvívők segítségével sikerülhet. A hírvívők elittestülete továbbította országszerte a központi hatalomutasításait. Az ő munkájuktól is függött például, hogy a reform intézkedéseket milyen gyorsan hagyják végre. Elkísérem az összeírással megbízott szolgálathoz. Előbb-utóbb rájön, hogy pontosan hogyan működik, de talán megtakaríthatok magának néhány napot. Kérem, szálljon be az én hordszékembe. Ő, rendben van, de csak azért, mert önnek segíthetek. Egyetlen királyi hírvívő sem hiányzott. Pásszer a vezírek hagyományos öltözékét viselte. A hosszú, vastag és merev szövetből készült súlyos kötény a vállak kivételével az egész testét fette. Amikor egy mát szobrocskát az aranyláncára akasztva megnyitotta a tanácskozást, mindenki meghajolt az igazság istennője előtt. Pászer leült egyenes támlájú székére. A fáraó parancsára hívtam össze a testületüket, hogy egy rendkívüli feladatot bízzak magukra. Összeírást kell végezni, hamarabb, mint ahogy egy kismadár szányra kap. Tudni akarom a mezők és a termőföldek tulajdonosainak a nevét, és azt, hogy mekkora terület van a birtokukban, mennyi lábasjószág van az országban, és kik a tulajdonosaik, mennyi egyéb tárgy és hány lakos. Gondolom, felesleges emlékeztetnem magukat, hogy a szándékos hazugságot vagy az elhallgatást súlyos bűnként kezeljük, és szigorúan büntetjük. Az egyik hírnök szót kért. Az összeírás általában több hónapig tart. Miért kell most ilyen gyorsan végezni? Gazdasági döntéseket kell hoznom, és tudnom kell hozzá, hogy az ország állapota sokat változott-e az utóbbi öt évben. Később majd pontosítjuk az eredményeket. Hát, nem lesz könnyű végrehajtani, amit kér, de sikerülhet, ha gyorsan összegyűjtjük a naponta vezetett leltárakat. Beavatna minket abba, hogy mi pontosan a szándéka? Új adórendszert állít össze? Az összeírásokat sohasem ezért végezték. Mint régen, most is az a cél, hogy mindenkinek legyen munkája, és igazságosan osszuk el a feladatokat. A szabályra mondom. Jó, egy hét múlva megkapja az első adatokat. Karnakban a tamariszkuszok kivirágoztak a szfinkszek között, amelyek a beavatatlanoktól őrizték a templom bejáratát. Az édes tavaszi levegőben a nap meleg színekben füröztötte a templomköveit, a nagy kapuk bronzverete szikrázott. Noferet Egyiptom legnagyobb városai főorvosainak éves tanácskozásán elnökölt, akik múlt istennőt templomában gyűltek össze, ahol annak idején beavatták őket, Titkaiba. Ezen a gyűlésen megbeszélik a közegészségügyi kérdéseket, és ismertetik a fontosabb felfedezéseket, amelyeket felhasználnak a gyógyszerészek, az állatorvosok, a fogorvosok, a szemorvosok, a gyomor- és specialisták, a nedvek és a rejtett szervek ismerői, és a többi szakorvos. A legtöbb főorvos idős ember volt. Kedftelve csodálták a főorvos tiszta vonású arcát, gazellanyakát, magas termetét, vékony bokáját. Noferet, lótuszvirág diadémját apró gyöngyök tartották össze. Nyakában azt a türkiz gyöngyöt viselte, amelyet Branirtól kapott, hogy védje az ártó hatalmaktól. Az ülést Kárnak főpapja Káni nyitotta meg. Cserzett, mély ráncoktól barázdált bőre és a nyakán látható tájognyomok eredeti foglalkozásáról tanúskodtak. Kertészként a nyakában tartott rúdon hordta a vizes vödröket, amelyekből a veteményesét öntözte. Nem akart hódítani a megjelenésével. Hálát adunk az Isteneknek, hogy egy kivételes asszony irányítja az ország orvosi testületét akinek legfőbb gondja az ellátás javítása, nem pedig saját hírnevének a növelése. A sajnálatos közjáték után íme visszatértünk a helyes hagyományhoz, amelyet Imhotep tanított. Ne térjünk le többé róla, és Egyiptom ismerni fogja a lélek és a test egészségét. Noferet nem szerette a hosszas szónoklatokat, ezért azonnal a munkatársainak adta át a szót. Az orvosok felszólalásai rövidek és lényegre törőek voltak. A beszámolók egyrészt a sebészi eljárások javulásáról szóltak, különösen a nőgyógyászat és a szemészet terén, másrészt egzotikus növényekből készült új gyógyszerek megalkotásáról. Több orvos is felszólalt amellett, hogy tartsák fenn a képzés magas színvonalát, még akkor is, ha sokáig tartanak a tanuló évek, és utána több éves gyakorlatot is követelnek ahhoz, hogy valakit igazi általános orvosnak ismerjenek el. Noferet helyeselte ezeket a véleményeket. A barátságos hangulat ellenére Káni feszültnek, szinte nyugtalannak találta a főorvosnőt. Folyamatban van egy összeírás, jelentette be Noferet. A királyi hírnökök szorgalmának köszönhetően néhány eredményt már ismerünk. Az egyik közvetlenül is érint minket. Néhány tartományban túl gyorsan nő a népesség. Ügyelnünk kell, nehogy túl legyen az ország. Ha elfeledkezünk erről a feladatunkról, nyomorra ítéljük a népet. Mit kíván tőlünk? Azt, hogy a falusi orvosok Népszerűsítsék a fogamzásgátlás módszereit. Ennek a politikának az ön elődje vetett véget, mivel az ehhez szükséges készítményeket az állam ingyenosztotta. Ostoba és veszélyes dolog, ha ezzel akarunk takarékoskodni. Vezessük be ismét az akácia alapú fogamzásgátló osztását. Az akácia tüskéi és tövise tökéletesen hatásos tejsavat tartalmaz. Ez igaz, de datójával és mézzel kell megőrülni, hogy eltartható legyen. A méz pedig igen, drága. Ha túl sok gyerek születik a családokban, akkor előbb-utóbb tönkre mennek a falvak. Az orvosoknak meg kell győzniük erről a szülőket. Ami meg a mézet illeti, kérni fogom a vezírt, hogy bocsásson elegendő mennyiséget az egészségügyi szolgálat rendelkezésére. Alkonyatkor Noferet elindult a Isten templomához vezető sétányon. A kis szentélye a hatalmas kárnak gerincétől, a kelet-nyugati tengejtől távolabb, egy ligetben állt. Papok köszöntötték a királyság főorvosát. Noferet egyedül lépett be a szentélybe, ahol az orvosokat védő Szechmet szobra állt. Az testű és oroszlánfejű istenség testesítette meg a titokzatos erőt, melyből a betegségek és azok gyógyszerei is születnek. A szobor sötétségbe burkolózott. A nap utolsó sugara a mennyezetbe vágott hasadékon áthatolva csak a rettenetes istennő arcát világította meg, az istennőjét, akinek a segítsége nélkül egyetlen orvos sem volt képes gyógyítani. A csoda ismét megtörtént. Épp úgy, mint akkor, amikor Noferet először pillantotta meg az istennőt, az oroszlán rámosolygott. Vonásai megenyhültek, tekintetét a szolgálójára vetette. Noferet azért jött, hogy kérjen a bölcsességéből, és most egyesült a kő élő szellemével. Az örökké jelenlévő istenség közvetítette annak az erőnek a tudását, amelynek az emberi lény csak átmeneti alakja. A fiatalasszony az egész éjszakát meditációval töltötte. Szechmet tanítványából, az istennő testvérévé is bizalmasává vált. Amikor a reggel éles fénye visszaadta a szobornak a bosszúálló tekintetét, Noferet már nem félt tőle. Memphis szerte azt beszélték az emberek, hogy a vezíri kihallgatás rendkívüli eseménynek ígérkezik. Pászer összehívta az uralkodó kilenc barátját, de rajta kívül is számos udvaronc siet majd az oszlopos fogadóterembe, hogy részt vegyen az eseményen. Néhányan azt gondolták, hogy Pászer le fog mondani, mert túl nagy felelősség nehezedik rá, amelynek nem bírja a súlyát. Mások valamiféle botrányos bejelentést emlegettek, amelynek beláthatatlan következményei lesznek. Szokásával ellentétben Pászer nem zárt tanácsülést hívott össze, hanem sarkik a fogadóterem két szárnyú A szép májusi reggelen az egész udvarhoz kíván szólni. A fáraó parancsára összeírást rendeltem el amelynek első szakasza már befejeződött. Köszönet érte a fáraó hírnökeinek. Igyekszik megnyerni magának a büszke testületet, suttotta egy öreg udvaranc. És nem mulasztja el, hogy magának tulajdonítsa az érdemet, fűzte hozzá a szomszédja. Tájékoztatnom kell magukat az eredményekről, folytatta perszer. A terem felmorajlott. A vezír súlyos szavai váratlan katasztrófát sejtettek. Három északi és két déli tartományban túl gyorsan nőtt a lakosság száma, ami szükségessé teszi, hogy az egészségügyi szolgálat közbelépjen, és mi hamarabb megállítsa ezt a folyamatot. Megfelelő felvilágosítást kell adnia a családoknak. Senki sem rosszalotta a döntést. A templomok javai, jól lehet még érintetlenek, súlyos veszélynek vannak kitéve, ugyanúgy, mint a falvak vagyona is. Közbe kell lépnem, különben hamarosan felborul a gazdasági rend, és nem ismerünk majd rá őseink földjére. Az udvaroncok kizökkentek szokásos közönyükből, a vezér kijelentését túlzónak és megalapozatlannak vélték. Ez természetesen nem egyszerűen egy vélemény. Bizonyított tényekről van szó, amelyek súlyát nyilván önök is érzékelik. Kérem, hogy tárja elénk ezeket a tényeket, kérte a mezők felügyelője. A fáró hírnökei által összegyűjtött jelentések szerint a földeknek körülbelül a fele, a kettős fehérház közvetlen vagy közvetett felügyelete alá került. Észre sem vesszük, és holnap már sok vidéki templom nem jut terményhez. Számos kis és közepes gazdálkodó a tudta nélkül eladósodott. Hamarosan bérlők lesznek, vagy előzik őket. Fel fog borulni a magántulajdon és az állami tulajdon egyensúlya. És ugyanez elmondható az állatállományról és a kézműiparról is. A tekintetek Beltran felé fordultak, aki a vezír jobbján ült. A kettős fehér ház előjárója szeméből egyszerre lehetett kiolvasni az elképedést és a dühöt. Összeszorított szájjal mereven nézett maga elé, és szinte tajtékzott mérgében. A kinevezésem előtt folytatott gazdaságpolitika, folytatta passer, olyan irányt vett, amelyet elítélek. Az összeírás bizonyítja, hogy túlkapások történtek, amelyek ellen azonnal megkezdem a harcot a Fáraó által aláírt rendelkezések szerint. Egyiptom az ősi értékek tiszteletben tartásával őrizheti meg nagyságát és biztosíthatja népe boldogságát. Ezért megkérem a kettős fehér ház előjáróját, hogy kövesse híven az utasításaimat és vessen véget az igazságtalanságoknak. Vajon a nyilvánosan elítélt, de új feladattal megbízott Beltran visszavonul a közügyektől, vagy inkább aláveti magát a vezír akaratának? Az előjáró nagy nehezen előlépett és megállt a vezír előtt. Öné a hűségem, rendelkezzen és én engedelmeskedem. Elégedett moraj jelezte az udvar helyeslését, tehát elkerülték a válságot. Beltrán elismeri a tévedéseit, a vezír nem ítéli előtt. Pászer mértékletességét mindenki nagyra értékelte. Ifjúkora ellenére diplomatikusnak mutatkozott, anélkül, hogy veszített volna a következetességéből. A tanácsülés lezárásaként tartom, hogy továbbra sem vezetünk nyilvántartást a szülésekről, elhalálozásokról, esküvőkről és vállásokról. Egy ilyen nyilvántartás korlátozná a szabadságot, hiszen olyan eseményeket rögzítene, amelyek csak az érdekeltekre és rokonaikra tartoznak, nem pedig az államra. Ne bénítsuk meg a társadalmunkat a túl körülményes hivatali irányítással. Amikor a fáraót megkoronázzák, nem az éveinek a számát emlegetjük, hanem a tisztségét ünnepeljük. Tartsuk meg ezt a szellemet, amely inkább az időtlen igazságra tekint, mint sem a mulandó részletekre, és Egyiptomban olyan harmónia fog uralkodni, mint az égen.